Proces sublimace na základě eh, sledování dechu hm? na jednom místě dotiku jsem nevysvětlil do konce. Měl bych to vysvětlit do konce, protože to je, myslím, stádium meditace, kde eh, většina z nás se asi nachází podle mýho odhadu. Hm? maga na základě maga vysvětluje, že jestliže energicky meditující zůstává u každého dlouhého nebo krátkého nádechu a výdechu, hm, sám díky energie, který, které, kterou do této praxi dává začíná pozorovat, jak jeho dech se stává jemnější. Jestliže dech je jemnější, znamená to tež, že vědomí, které dech pozoruje, se stává jemnější. Neexistuje jemné vědomí na hrubém dechu. Buďte si toho vždycky vědomí. Jestliže vědomí zjemní, hm? tento proces je doprovázen naplněním hm? radostí. Radost není nic jiného než naplnění, vnitřní naplnění. Hm? To je meditační radost. Toto naplnění, jestliže člověk intenzivně prožije, je daleko intenzivnější než smyslové naplnění. Jelikož tím, že meditující bezprostředně poznává, že zjemňováním objektu a zjemňováním vědomí, který objekt chápe, přichází, Jemnému, jem, jemnější radosti, jem, spojené s jemnějším vědomím. Hm? Tento pocit radosti, jestliže má kontinuitu, tež vede k dalšímu zjemňování vědomí a objektu vědomí, tedy dechu. jestliže meditující pak pozná hlubším poznáním, že jedině jestliže jeho vědomí se distancuje od této radosti, kterou prožívá tato radost, spojená s naplněním, bude mít další kontinuitu, což je hlubší poznání. Odpojení se od objektu, čili upekša, od mysli, který objekt pozoruje. Jestliže k tomu dojde, tak jeho radost se stále o to víc naplňující a objekt o to víc jemný. A mysl, která objekt pozoruje, je jemnější. Tím pádem může... Meditující hluboce prožít třetí stádium. Hm? Samatové meditace na dých, to znamená sabakája, kája, patysam, vedi, sami, tisikaty, sabba, kája, ty sikati tisikaty. Eh, pocitujíc celé tělo, nadychují se, pocitujíc celé tělo, vydechují, hm? tak to se učím. Eh, tento proces je vysvětlován, ovšem jinak, to severní tradice a jižní tradice a o tom budeme mluvit až, až večer. Teď se dáme do meditace.